Mach Media pro, pro, pro, pro, pro dash Lake kabisa nipende tukusema kwamba tangu tumeingia katika wizara hii pamoja na naibu waziri uh, leo tumeona tuje tutetembelee mgodi huu wa Gold ya Ramulo Mine na mgodi ambao huko nyuma walikuwa kimfikkiwa na kampuni ya Pangaea kupitia African Barley Gold na nilipofika mwaka 2014 Januari Stamico alikabidhiwa rasmi na katika umiliki wake kwenye Tako asilimia tikta tisa lakini pia msaj hazina ana asilimia sifuri nukta moja Moja na changamoto mwenye mafanikio yako ya kumaelekezomu yatoa la kwanza ni kuhaisha kwamba katika suala zima la utendaji kukisha wanaboresha utendaji katika mbodi huu wakkisha wanapitia upya muundo wao wa kiutawala na wakiutendaji lakini zaidi suala zima la gharama za uzaishaji kiangalia katika bei ya soko la dunia huko nyuma walikuwa kizalisha kwa takriban dola sita. lakini unajikuta kwenye soko la dunia uh, wakia moja ni dola 1200 kwa utaona kwa hasara ni zaidi ya takriban dola 400 kwa kila wakia hasa tukienda kwa, kwa kwa trend hiyo au kwa mtiririko huo kwa hakika faida hutaweza kuyona kubwa tangu kwa miaka mitatu wameanza kufanya uzalishaji katika mgodi huu wamejitahidi kichwa cha mtu ni hiso lakini bila tu kusema hata katika migodi mikubwa kama management isipokuwa makini katika usimamizi wa operation gharama za uzalishaji lazima kubwa na ndio wenzetu wanajitahidi sana ku au kupunguza au kuhakikisha kwa kiasi kubwa gharama za uzalishaji wa madini haya au inakuwa ni inayohimiliki ili weze kupata faida lakini tatu matumizi matumizi kwa ujumla wake katika masuala mazima utawala matumizi kwa ujumla wake katika masuala mazima ya uendeshwaji na wambo mengine gha ziko juu sana Tuwambia wapitia upya na ikiwezekana katika masuala ya vifaa badada ya kudisha wailiki vifaa vya vyenyewe ili kuhakisha kwamba tunaweza kuwa na faida kubwa zaidi kulipliko halilivy sasa Lakini nne madeni madeni ni makubwakiangalea kwa miaka hiyo lazi utajita unaona faida kuipati upande moja na madeni makubwa upande mmoja gharama za uzaishaji ziko kubwa upande mwingine pia unaona masuala yako mazima ya matumizi pia gharama ziko kubwa sana. Kwa kupani usiwala wa deni, wa deni wanatakribani deni la dola wa shilingi bilo na msnane. Ndutatana. Ni deni ambalo utumuwelekeza na naelekeza sasa bodi ya Stamigold na Stamiko. Waliangalie kwa makini na wawasilishe swala hili kwa takukuru. Ili waweze kufanya uchunguzi wa kina kujiridhisha usahihi wa deni hilo. Lipi ni sahihi, lipi si sahihi. Na kama kuna malipo yote ambayo yalifanyika, ampo alienda kinyume na taratibu manunuzi yote ambayo yalifanyika ambayo alienda kinyume na taratibu kama kuna watu wamelipwa zaidi ya mara moja kwa huduma ambayo alishalipwa na mambo mengine ni masuala ambayo tutaangalia kwa tayari leo shatua maelekezo kwa mwenyekiti wa board na ni swala na amini, ndani ya siku chache naamini halitachukua muda mrefu liwasilishwe takukuru mara moja iliweze kufanya uchunguzi kila, Matokeo ya utafiti huo matokeo ya uchunguzi huo utakukuta kwa way forward tuendaje mbele na swala Mac Media Pro Dash Lake Zone